بسم الله الرحمن الرحيم كل هل انبيكم بشره من ذلك مثوبه عند الله قرن سغت سر منا سغت واهت قرن نا کی پیغمبر تعالی ویلو کتابه مونږ کې غیب غړنه نه مونږ کې د خطر غیب غړنه ژوند ته الله ایمان نولې او په قرانه او په نورو کتابونو ایمان نولې دا په مونږ کې غیب غړنه نن لا ته خبره کوي دا راستاسو په ګمان کې غیب ته نو د غیب ده تهما د دینه لوی غیب د تبهانو د دا غیب دار کسان هغه دي چې هغه باندې الله لعنت او غضب کوي نو معنا دا شو چې د ایمان په قران او غیره باندې راول او غیب نه ده وکستار ز په ګومان کری وی نبیع اجازه چې ره او غیب دار کسان ته او په ما چې الله سوګدي نہ هغه ورته شی بیان کی هغه دتې يهود غپل نه نه لاته رمې قلوه پیغمبره هل انتب حکم آیا خبر تر نه کم تاسو من دال پړ نکر اشرا د دینه زمون ایمان نه چې تاسو یې مصوبتن عند الله په اتباع ته بدلی پنرد نارا سوک دی ملعنه الله اگر هغه خلک ته او دا هغه خلکو طریقه دا چې الله تعالی په لعنت کړي چې هغه د یهودو او لانت یې لیکي دا الله د رحمت نه لريواله چې آلناه یې وینسان د خپل رحمت نه لري او وعبا عليه الله استشهد په دیوان نو و او عليه او انتقام غسته یې نه بدلهته او درن وجعل منهم القردا والخنازير او بدرين هغه خلک ته او دا هغه خلکو طریقه دې کوم نه الله تعالی که را شادوغان جوړ کړی دا رای د زوانانو نه شادوغان جوړ کړی ول خنازیر ادم شرانو نه ولا خین مخ کې واقعیت را شی و چې د دې د حالید کارنه من شی من کړ شی عادی به اکر کار کانو الله تعالی زوانان او مشران والا خينزيران خالی رز والا خلق او بعد و اینا دا کرا دا جیون دا دا که خالی خکار والا کسان خالی دا والا او چکم خنازیر و خینزيران که اللہ جو اکل نو دا اغا کله نبی اسلام نه معجزات کړل د درستخان چې اسمان نه درستخان راشي او د غینې راستیم بیا کوفر وکړه ما الله علیه خنزران وکړه لکه راستو برزمین شاله وا عبادت تعود الله ډیر بدترین هغه خلک ته چې کم نه تعود عبارت کړه تعود چا کړه لیکي ناخسر مفسرین په شیطان اخلي نېنه چې څوک د شیطان منیو د شیطان په خبره باندې ایبالت کې لګی يهوديان سه او باندې تاعت تمراد دې دې دې سپید عادت کرو او باندې تاعت تمراده دې اټ علماء چې کوم ودې ته حکم کو حلال او حرام په بها هر هر هغه شی ته وني کیږي چې دا هغه اتباع کول شي او دغه په مقابله کې د الله نه پرماني نہ ارشد تب تا او تهريکي الله فرماي اولائکا ذک لالتیان او چه الله او توسره اوشادو غانو خنجيران د شيطان عبادت كونکي اولائکا دغه صفتونو والا کسانه شرر مکانن الله وې دی ډير شریر مکانن په اعتبار د مکان او د مکان نه مراد د دې د پاره دی چې کمزید ورزینو اغا دیر ناکار مکان والدی دی, دی. چه اغا جهنم دی داگینا ناکار مکان میشتی واضل وانسوا ای سویل او دی دیر انتہائی گمرا او فتح دی دلال برابر ندا ددک که خبری جوابو چې تاسو ایمان غیب گانه نا ایمان عیب نده غیبو پا اغا خلقو کیره او دا چاہا تریکہ غیب دے چاہ بانده اللہ تعالی دکا پیڑے پیجو لی دکا دا, دا, دا پی پیجو لی چا لانت تے و آغاب دے او شادوگان او منزیران کی دل بی او دا تاو تے بالت تے اللہ فرمایی دا دی حالت بیانی نفاکی وقت ظاہرین او دی منافکان تم تمزجر و قیدہ پی یهودو نالاوهی و ایزا جاؤوكم ای صحابه و هر کلتی دی تاسو ترازی پیانبر مجلس ترازی او دا کرنگی ستاسو مجلس ترازی نددی سحال پی نالاوه ترہ پرمایی و ایزا جاؤوكم قالو آمنا هر کلتی رازی نو کخلی آمناوی و اللہ پرمایی و قد خلو بالکفر دیچ مجلس ترہ داخلی گنو کفر سر زان سر کفر راڑی کافرانی وهم قد خرجوا به او چې د مجلس نقزي نو, نو بیا کافرانو نورات لوګم کفر او لوګم کفر عادت له معلومه را چې راتلو او لوګې کوپر نه دان چې مسجد مسلمانان شینو مسکم کوپر لکه حاصر بیرل ال... محصور بیرل فزرن له حکم د حاصرن نو مطلب دا رجي کوزي روذ کفر نو قدلت ناشته نو امه مسلمانان نه دي کافرانو نو ام دا کلمه الله تعالی فرمایوه الله تعالی مې ورکانو یو ټمون او الله تعالی کوی د دې مخه اما کفر باندې چې کم دی پټکل نه نو الله دې کوی نو مطلب دا شي چې الله باندې سزا ورکړي و ترکتیرن منهم اې پیرم بار تبوین ډیر غلط د دنیا یو ساریو چې دیبا غرض کوشش بکئی او تد بکئی باگ دور بکئی پیل اسم پا گناہ کے او پا ظلم کی نوی ساری اونی ہوئے مصانعات او جدی بکئی نوی اشارت دنی خبری دا چی دا گناہ او ظلم دا, دا, دا دی عادت جوڑ شوید بس دا دا, دا دی تب او مل. دا زکر جکلی او انسان یو گناه بار بار کنیو اغا در اغا طبیعت او ملکشی بیائی او گناه گردی نا بس کئیه یو عادت یو گرزی نا دا ظلم او دا گناه دا دادی عادت گرزیر لگ ما اللہ برماییو ساری عون تبوینی چی دی کوشش که یو سانی با که پیل عزمی پا گناه که چی دا والا کار دا اغا پا دا اللہ بگیتاد که تبدلیش الله اللہ دے کتاب منی بدل شو, شو. اولاد سے نور گناہ نہ ہو نہ عدوان او ظلم کی ن ظلم او جاتین داد دی شیواوا داد دی یہودو آ जातो اول اللہ تعالی اور فرمائے وعقلهم صحت عذاب جلد کی پخرات دے دئی کی حرام ولرا رشت ولرا صحت مانامه نه تابلس تفصيلي کړو چې صحت يوشه د جړې نه وکړي او څو تر شادت ویني کی وغیرہ وغیرہ شا. او عام درالانه شته چې کوم مقدمات کوي قاضي وغيرها جنج وغيرها لور کولی شي او دې ته سمځه کوي بس داند چې کله داشکونه شروع شي نو قانون برباد شي او چې قانون برباد شي نو د ملک امن هم برباد شي او د خلکو مالونه محفوظ نشي او د خلکو جانونه محفوظ نشي ندی تا سخط ویلی کی ندی و جی حدیث کی رازی چی رشوت ورکون کی کے دوار با پور او یا روایت کی دام رازی جدا کمولا مسک کی کوشش کئی جوړ کور والا کئی رشوت کون کولا ندی و مورسر اپور کی او بیامینت تا پاسیل بیان کڑیو در رشوت پر تیر دنس کی بیان بیان اللہ تلا برمائی لبی سماکانو یا ملم دیر ناکارو آغش چیدی بکاؤ جا بنا دا ظلم دے او دا کرنگی حرام مالونا قوڑلی ندا دا دی دا, دا, دا اوام و حالت و ورپسی دا دی دا علماء و حالت اللہ بیانئی او دا دی پیرانو او دا نیکانو حالت و حالت اللہ بیانئی او <تصفز> دورنا ورکی اللہ وی لولا یدهاهم ربانیون ولی من نکڑو دی یهود لرا الربانیون ولمن نذروا الذنب او الظلم او الديشوت نا غرب باليون رباني خلق او خدائي خلق دي ولمن نذروا نو رباني منصور ده رطا رب, رب وانا هغه انسان ته ولې کیږي چې هغه په عمل کې ضروری ضروری علم زکی او نور عمل کي لګي دي ولې نبل عبادتو کي لګي اخنای خلق ومتولیکی او صالح پیران ومتولیکی نیکان پیران خلق الله ولی ولید دی دغه او نو منننکل نه کانو خلقو والاحبار او علماء احبار جامد الحبر دا يهود وبقل علماء او احبار نو ولی منننکل انکولی هیمل اسم دا اغوینا د دینا چې دا, دا عوام منننکل ویچ اوینا د گناو چه قاللا <سؤال> بانی درو کللو درو ویلو دکرانگی دی شرکیات و خبری وی و اقلی همو الصحب اولی من دیدکلو الصحب دا حرامنا اللہ تعالی برمید دی علماء دا کار دام دیرنا کارا کارو لبی سما کانو یسنعون اللہ دیرنا کارو اغا کار کانو یسنعون چه دی علماء کوا چه اغدو گناونو نخلق نومنکون نو دا ایان دا آیات پا قرآن کی دا انتہائی سخت توبیخ ورکڑی دا اللہ دا علماء تا چنن نارواو نای خلق ولی منننک دا انتہائی سنگی نظورن دا علماء تا پا قرآن پاک کی او دا دی وجنن بازی مپسیرینو اللہ ما زیاد کو یلیری ځما پنن باندې په قران کې د دینه انتهای 11 اور كون کې آیات نشته نو دایان ساته د علماء د مدارک چې عوام باندې خول ځدی په یو مسله دوه درو مسلو ځان کوی یو مسنه خدای تعالی د عوام او د پاره خبره ذکر کول نو الله علمې سماکان او عمل یا منو لا فازو چه دیر ناکارو آغا شه چه دی عوامو عمل کو او د علماء باره که یسنعون لپزوی لپزی بدل کو نیاد عمل آغا کار تاویل کیه چه سلی کس دا آغیو بس آغا انسان او کی یو زلی ارادو کی دو زلی او سن آغی تاویل کی چه آغا انسان عادت جوڑ شوی او دا عادت توجنا د دا مشک توجنا آغا کار کولشی بیا بیا مددید علما <سؤال> او دا عادت مرشیو چې په خلکو او عوام کې پټولې او دې کې دې مختلف مقاصد او خپله سرداري لا نه نشي او چې کمه پیسو دې تداوام وړاندې اغان لري نشي اول ځنبه علي السلام سره ضد او عنادو نو چې هغه پوري شي نو دا څنګه ادا او کار باندې مسلسل کو چې عوام مې د نکه قدر او د نه نه ندا عالم دی مداري چې عالم بیان کوي منا کول مطلب دا چې حق مساله و د بیان خدا دې د شرط دانه چې یو عالم تا سره د یو مسلې علم وي زکه چې ته سره منا کنه نطب علم وي تا سره د په خپل کوې کته په خپل نه کوې نو ته د راسه غو نه د وین دانه چې اغونا کیږي نو تاسو خبر وي کنه په عالم و هي نو هغه ته قطعې چې د اغونا کیږي اطلاع و نو یاو علم بھی بلا اطلاع او درین دادے کد جبی قدرت مینو پا جبا باندے او کد لاز قدرت مینو پا لازو باندے او کد جبی او دلاز قدرت نین نو بیا قصر کئی بدگانن پکار او سنورمہ خبر آناد کچھ ریتا تا یو زیکی تا یو عالم تا چیر دیزا کئی بلکل دا دعوت پاینا نگی یا دادے دا پایدی پا زیباندے التن اقصان نو الفکی بیا رخصت شتا چدق ځای یا عالم دعوت نه چلی نو د هغه ګنجائش څخه کم ځای کې نقصان کیږي یا بالکل د غالب کومانځاوی شدید کې د دعوت هیڅ فائدہ انسان په اثر نګیږي نو بیا رخصت او نقصان او فائدہ نو د عظمت ویلیکيږي لکه محکی دی بار کې شو لا يخافون الله تعالیم دکه زایکې د عظمت مسلته را ان پر پیغمبر چوی نو هغه ارزې کې دعوت چلی هغه په عظمت باندې عمل کئ کپا اوي کې اولټا نقصان پیغمبر ته اولو نه رسید نه د پیغمبر په عظمت باندې عمل نه نه بهر هل دی آیات کې الله تعالی دایف علماء باندې زورونه ورکړل دا شده کل علماء و خلقو او نیکان و خلقو ده ده ده گناه ده کارنا ده گناه ده خبرنا او ده کرنگی درشوتنو او ده حرامنا ولی مانا نکلل نو بده باندې زورنه آور کلی وقالت اليهود یاد الله مولولا او ویل بده یهودیانو تا دا دا یو بلا گستا کی بیانیده یهودو ندیهونیانبا اصل مسله دا چې کله نبی رسول اسلام د مکینه مدینه تراله ندیبا نے درجه خپل راکيو او همالو نو چې کله نبی رسول اسلام دعوت شروع کوو دي دعوت د الله تعالی رات کو ندیبا ني الله تعالی باندې څنګه غرا ندی د الله مو واستاهیو او خاص کر واستاهی د بنو کې نوکا کوي چې د اوی سردار او رئیسو نو دا غستاخی بیا هغه کړې وا پنهاس دا کو بس راخوا کې پاتې کیدل نو الله تعالی کا علی باندې درد کوله د پرده آیاتونه نازل شو دې ظالم مریو ید الله مغلولہ لاست الله تعالی دې مغلولہ د تړل نشوي نو تړل نشوي د انته کې کنایته د بخیل نه نعوذ بالله من ذلک یعنی الله تعالی بخیل شه اس مونتمالون نرکه نو دا وی غستاخیوا او دا خبره الله د تول یو يهود مبارک په اوپر چې رايه هو دوای نو ګنا دي زالین کړه او خدानور کدي باندې خوشاله او دا خپل سرداري د دې ګنانا نو منکړي د دې وجه الله تعالی دا تول يهود مبارک وي چې دې دا خبره کې يد الله مغلولا دا الله تعالی لاس باندې شي وي نو یاد ساته چې کله دا ګنا په خپل باندې تو خوشاله شوي او پاغي باندې چې په نتم سره ګناګار کې دانجه نور غیبت پیته و سه ناس نیمه راشه ما پکې ای صحیح نو دا ورته جمله الله غلت ایدیهم د ذیل سن بندې شوی دی دی بخیلانی الله ته بخل نسبت کړي الله ان دی بخیلان یو مطلب دا او د غلت ایدیم رې مطلب دا دی الله تعالی وی دی دی بخیلان په شدتې لاسونه د خیر نه بندلی دا ها ولن ايديهم ذذين ناسنه لذا خير نبنشوي بنشوي لذا كنا دذين مذاب دعا نه بن کلیش وين علم بما قال او انوي ذذين خبره په سبب باندې زيد الله برحمتنه لری شو په با دیوانه لعنت شو او ورتي انوي بديناهم مكتوتا الله دعانا لاكنه چدي مكتوت مبسوطت دا فراخدي کلام دي الله تعالی دا خیر نبا نبي کلام نو مانا دا لازم معنا دا الله تعالی نو یو معنا خدای آپ کو ساده چې بس دا الله صفت دی او کما يلي کو لشانی هیڅ څنګه الله سان سره مناسب دی اغه سیدي منکو کې دا نو یو چې څنګه دیو څنګه ری بس دا الله صفت دی دې کې بزیات خبرې نه او باندې نوري ماني غمد تکي سيغي زقدر لاس طاره کې دې ماني رازي لاس کमाना د نعمتوم رازي او لاس کमाना د اندام باندې رازي امغه تاسو چې و تعالی او یک کमाना د قدرتوم رازي او یک کमाना د بادشاہتوم رازي دمل کې ته عمرن قران کی دا ماني ټوله کسته منشيوي ندل ته کमाना د نعمتوم یې رازي چې بل یذو مبسوطتا دا الله دوار الله سره فراخدي یعنی مطلب دا دی آغا آو دا الله د دنیا او د اخرت نعمتونه د ظاهر او د باطين نعمتونه چدي هغه فراخدي م نه نه مات او د کرانغي د قدرت مانان سيدا د قدرت صفات خو يا د بل يده د الله دواره قدرتونه چونکی دی یت لفظ استعمال کړي ندي وځي الله تعالی د لفظ د یت استعمال پر اگر چه مراد کنه یو قدرت د الله تعالی نو دک معنی سم کیږي او بادشاہت او ملک والے معنی سم او ورتصي الله دا خبرک ینفک که پیدا الله چه سن کو نو الله خد چه مطلب دا د الله حکیم نو چدیبان دی الله د ګिरा واسترا نو ذا الله د فل حکمت د و را او نو دات الله بخیل دی نو الله تعالی د بوخ د وځینه تنګيرا وستیدا ولا یزيدنک کثیرا او الله تعالی خامخ ازیاتی هغه ډیر خلق د دینا ولا یزيدنک کثیرا او ازیاتی هغه ډیر خلق د دینا ما انزل الیک من ربک هغه قران نازل کړی شوی دی هغه د لس زیاتی تو یان نو کوپر دین سره کوشي او کو پر سیوا کوي کثم را قران نازلې <سؤال> کې نو دوی په کوفر کې کثم را قران نازلې کې دوی په کوفر او سرکشي کې نو الله تعالی قرآن د دوی په اړه کوفر او سرکشي کوي کته دوی چې قرآن سره د دوی څنګه کوفر سیوا جو قرآن د هدايت کتاب نه موږه باران هغه خود ابو باران د پټېران صفا باران نه او نهمت په پټېران باندې وريږي نو بوې سیوا کوي او چې په ګلو نو نو خوشبوې سیوا نال الله پرمائی قران هغه دې لپاره توريان او کو پر سيوا او بیا الله تعالی کدي تاسو مستخفی من د دې په مسکه دشمنه او بوذنا تر قیامت اچول نو هغه دشمنه او بوذنا ارمان زهابیتور هوندي او دا څنګه یو بن سره دک څخه جګړه نديري قیامت پورې بدی کې دک اختلاف او دشمنه او بیا الله پرمائی کلهما اوقدو النار للحرب او هر کلي شي دي بلکي د نبي عليه السلام لپاره هر کلي شي بن دي صحابه او د پیران در لپاره امور د جنگ بل دي نو اطفاء الله الله تعالی د کوور هغه من دي نو سمجله مطلب, مطلب دا ني چې نبي عليه السلام سره هر کلي د جنگ ارادو کې نو الله کله دي تا توفي کوورني کې ودي نبي عليه السلام تا اس نقصان ہونا رسي بلکه الٹا ارزه کی خیبر او بینز کی او, او بمنز کی دی شکست کھڑل ادی کی اشارہ د عرب یو عربو عرب هر کلا جنگ کو ن یومو بلک پیو غرب باندي او یو کو چ تڑے را باندي اگے تہ دینارو حرب ہوئی پاگیس رب خلق ته دار ترغیب او چې جنگ به شروع کیږي ذمل مستیاد پرم اوئی کو غرب باندي اور بلک چې مسافر به تیر لو نوراتل التب من او ده جنگ پا موکباند بے امناسی کول نو اللہ فرمائی هر کلات چی دی اور ده جنگ بلکنو اللہ دلاء اغور ملکی یعنی دی جنگ رو نکنشی ویس آونا پی الارد پسادا او بیا دوبارہ الله دا خبر کئی بس دی کار دکتا چیز مکا کی پسادو کی کل دا اللہ گستا ہی کل دا پیغمبر تا نبسان کلا یو گنا و کل بل لا یو حب الله تعالی پسات تم کو سرا محبت مساتی دوی پسات تم کری الله دې سره محبت نکې نو چې محبت ورسنه کین مطلب دا نه دا الله دشمنان په لوای پیغمبر هل اون نبوکمایا خبر درنه کم بشار منزال کا پاډر شر سے سرا منزال تعداد اناد د دې اسلام او د دې ایمان مكتوبه په اعتبار د بدن یې راځه په ننځار من هغه سو د لانو کا چلانت پکړه دی الله تعالی واجب اللہو <سؤال> سشوی دے دوی باندی و جالا منہو ملتی ردا و گردولی دی اللہ <سؤال> دوی نشاد و گان و اللہ خنازی راو خنزی ران و آبادتا تو دی بادت کل دید شیطان اولائی کا دا سفتن کسان شر و مکانا اللہو دیر شر دی مکانا شریر دی پیت بار دا مکانا دنے باندی چیغی کب دی و اول يړيل غمرا سو الس دلارري بربررينا وإذاجا وکمپ نو چېدي راشيطز تا يستاسو مجلسستا اي مسلمانانقالوا مننادي و من ایمان نهړد وقد د خلو بالکوفره و حال دا د چېدي راض مجلستا بالکوفري د قت سره ووه اودي چېدي قدر خاج ت کیک والله ولا تعالى تد علم فؤاده بما فكربان كان يكمون جدي مسلسل پټي نو عذاب پکور کي وترى كثيرا منهم الكبون عاد يضين يصارعون حتي بكي بالاسم فكار ذغناكي والاذوان وظلم کي او پکل ددي رشتو حرام و لرا لده سما كانوا ياملون ارنا كارد اغشي كانوا ياملون اجدي عمل كي لولا ينهاهم الربانيون ولمن نقرد لراء الربانيون خدا خرست خلقو والأخبار ولماؤو عن قولهم دونات دينا الاثمات دونا وان شركيات ودرو ورقلهم او دخولو دينا لده سما كانو يسنون ديرنا كارو آخر كانو يسنون اجدئكو دي علماء ايكو چدا بدونين ما نقول وقالت اليهود وين ال يهوديانو يد الله مغلولا لازدى الله تعالى جدئ مغلولتن بند مغلولتن بند مغلولتن بند, بند مشهد وَلَمْ أَيْدِيَهُمْ بَلْ شَهِدَنَ لَا سُنَنَ نَيْ دَخَرْنَا يَا وَلَّت بَلْ لَيْشَمِ دِي لَسُنَنَ دَيْ دَخَرْنَا وَالَّذِينَ أُولَئِكَ لَيْشَمِ دِي بَانْدِي دِي نَام قَالُوا پَسَبَب دَا خَبَرِ قَالُوا چې دی وېلَدا بَلْ يَتَأَوْجَ مَنَا وَالَّذِينَ أُولَئِكَ شَهِدَتِ پَدِي بَانْدِي دِي مَآ پَخَبَرَا قَالُوا چې عَلَيْدِ دی وېلَدا يَنِ گُسْتَاحِ بل یدهو <متحدث> بلکی دوالا لحسنا دانلا مبسوطتانی <متحدث> پراخدی بل یدهو بلکی دوالا نعمتنا دانلا دنیا وخیر مبسوطتانی <متحدث> پراخدی ینفکو كيف فیشا اللہ خرچا کئی سنگچه واری ولی زیدن نوخا مخا سوا کئی کثیران منهم اغدیر دویلران ما عمق راق انزل ایلیک من ربک جناز القيش من تاتا استاذ رب طرفا نسيوا كيدي لرقران تغيانا وقفرا سرق <تصفيق> الشيء وقفر وعلقينا بينهم العداوت والبعض وعلقينا اللهم اچا ولدا بينهم ما بين دوئك العداوت دشمني والبعض عبوظنا إلى يوم القيامة تركامة كلما هرتلا وخدوك دي بل نارا للحر دي نار لِلحربینار او لِلحرب دقار دجن صحابه او دنبی اطعحال الله ولا تلام من قر د را نو عزت کې دی کامیاب شویني نبی علی سلام الله تعالی خپل صحابه وایه ساونه ملار پسادا او د کوشش کې ملار دی پسادا د خرابی واللہ تعالیٰ چنیلہ یقب المبسدین محبت نکی المبسدین آجا قساد کون قسرا یا اول <سئل> اولین <Nou>, جا خلال <سئل> آخرین جا لقوت المتیدی اللہ مبسد برکت را دنیا خیلت رسوانی موسیقی یا اللہ کم زمین سپت ذکر شچیا بخل اللہ کریم آغین مبسد یا اللہ دے مقابل کی سخاوت کریم اخزائی مگی پ یا الله د علماء چې کومه دا بیانوري یال الله دا غي ټوپې منت نصیب وکړي دا واه دا عمل کول دي کریم خپل ایتنا ای ټوپې پر یا الله راضي شه خپل رضا نصیب وکړي الله